Mikrofon próba, mikrofon próba, sound check.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 létre nem jöttének körülményeiről, jobb, ha így, nem mesélet. A honpola is elmesélte hogy a részéről egy cikk hogyan nem jött létre, úgyhogy már két olyan cikkről tudok beszámolni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 0614890999 és 036276 egy. Fél 8 Bácska János 8-tól Györgyevis Benedek, fél kilenctől től Zsolt 9-től. Attila, aztán kénytelen vagyok hazamenni. 0614890999 és 06367 71161. Jaj, az lesz, nem akart itt senki. és nézi az ördögét hátrébb, nézi az Isten. S végül a szemük előtt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 Lakatos Azt ja. kérdezni, hogy az önkormányzatokkal való szerződése a Kelyfejancsinak milyen időszakit szerjed. December 31-ig. Super! Magyarul az új polgármesterekkel is lesz interjú, hogyha fogékonyak, illetve a régi polgármesterekkel továbbra is lehet interjú, hogyha ők tagjai a képviselő testületnek. Jól szóval értem ezen? Van időd? Van.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 de viszonylag hamar, hogy ezt mondani szokták, szárba szökkent a szerelmünk, és én ott aludtam nála, egy nála fiatalabb lány volt, én sem voltam nagyon idős, ő manöken volt, talán nagyszülői vagy más okokból is rendelkezett a Paulaide utcában egy lakással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 Um, tegnap felívott valaki, sajnos nem mondhatom el ugyanilyen konkrétan, és ebben már is benne van a jelem. Uh, felhívott valaki az egyik önkormányzattól, és azt kérdezte tőlem, hogy uh, úgy kell elmondom, hogy ne lesen rá is, mert nincs jelentősége, de ezzel együtt nem akarom. Uh, ő egy önkormányzati dolgozó, és azzal hívott engem föl, hogy neki azt mondta a polgármester, hogy le kell zárni a igazolást, ami ugye a kifizetésnek a feltétele,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 el lehetetlenült az a mód, ahogy én eddig dolgoztam, és sok sikert kívánok azoknak, akik ott maradtak, mint a helyi lakosoknak. És onnantól kezdve, mintán december 20-áig van a műsorom, abban a pillanatban, hogy lejár a számlámnak a határideje,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 Nagyon koncentrálom. Hát ahogy a múlt ö, befolyásolja az embert, avval, hogy hogyan, hogyan ja, folytatódjon az élete. Jó, jó, megértettem. Így. Így. sikert értem. Köszönöm a kimerítő választ. Nagyon szívesen, és örülök a kérdésnek. 061-489-0999-036-371161, és 06 ha észrevették volna, akkor elkezdődött a műsor. Amíg zenei szerkesztek, addig csönd lesz, ha nem telefonálnak. Nem. Négy perc elmúlott, negyed nyolc. József vagyok. Szia. Tegnap este még nem volt hír, ma reggel viszont 6 órakor már Klub Gádióban hallottam hírt, és amit tegnap, tegnap előtt nehezen szabadulva tőle boncolgattál, én sem tudok szabadulni tőle. Ez most kiderült, hogy Orbán Viktor morájáról szól. Képzeld el, hogy pénteken a kövér akarta lemondatni Orbán Viktorot. Lehet, hogy te is hallottad a híreket, Bánt, de aki hogy nem hallottam... Orbán hallotta, Viktor, Borkai Zsoltot bocsánat, igen, abban a pillanatban az le akartam... Az volna, hogyha a kövér le volna váltani az Orbán Viktort, az egy, ez jaj, egy Nem, nem, nem, az, lehet, hogy a Freud szólt belőled, igen. igen? Igen, de most az történt, hogy ez komoly konfliktus lett, és ugye itt a morál mutatkozott meg, hogy ez kövérnek egyáltalán nem volt kérdés. Ő személyesen üzent a, a polgármesterek, hogy most lemondasz és szavasz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 Repülőgépet, bocsánat, nem egy repülő Észrevettétek, És amikor a szöveget elkezdte? Figyelek nulla, hát egy volt, egy, volt, egy XY, aki férfi, azt így a hét Fradi újpest, ha valami lehetősége bácskai Wintermantel el ki bácskai, nem, nem nem megyek ki. A Egyrészt szombaton, én vasárnap elutazom. Szombaton pedig az már betelt. És mindig egyre robban De, rosszabb De attól még hajrá, Frady. És Pistike tudta ezt. És már... soha többé nem akart tévedni. Yes! Át kell... a hajó...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 És most elhallgattam egy mondatot, mint hogy sok mondatot elhallgattok, mert az indulat néha rossz tanácsadó. 061 489 099 és 06 -7 -7 -1 -1. Jó reggelt! Jó reggelt! Ha mindent elmond, mennyit kap egy önkormányzattal egy hónapért? Elmondta ér? már 200 ezer forintot, miért nem figyel oda máskodat? Nem mindig önt hallgatom, Köszön Sajnálom, akkor hallgassa vissza! É, meg ér, látod, itt előttem. Köszönöm a különbözők együtt, időjön itt várt meg. 06148909999 és 0636771161, amikor volt a 444 támadásai, mindent elmondtam. Az íg egyet a világá, mindent elmondtam. El, szép Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! És akkor jön a miből fog élni? Hát egyrésztről van némi félretett pénzem másrésztről meg valahogy majd megoldom. Tehát én, nem, én, én, én elmondom önnek, hogy amikor én elváltam, akkor az én feleségem, most nem szép dolgok, hogy elmesél de azt mondta, hogy nem lesz olyan körülmény, hogy ő ne vassalja ki a tartásdíjat, ami nem volt nagyon kevés.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 Jó reggel, szia úr, ez Én. az ország tudja, hogy többek között miért tartott a altal? Mert soros a politikusaink így szórják el a mi adófizetői pénzünket, a közpénzünket az önműsorára. 200 ezer forint per kőnkormányzat per hónap. Minek? Minek? El tudja képzelni, hogy még mennyi helyre szórják el a pénzünket? De akkor miért hallgatja? Te el tudja képzelni? Bele Belegondolt ön már ebbe? Nem. Hogy miért tart itt ez az ország? Hát ha miattam, akkor most fel fog virágozni. Többek között. Többek között többek között. A... Majd jött rá? Hát igen, most kellett rájönöm sajnos. Uh -huh. Hát akkor Hogy az ilyen csótányokat kell maga. Itt vége, itt vége. Tehát addig, amíg itt befogja a büdös pofáját, tudja? Kus! Aszpardon. Nix Aszpardon. Kus! Állj!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 Hó! ho, Balgóta elakatos, bárki jöhet. Igen. A Jó Jó Joker filmélményéről nem számolt még be, ebbe talán oldanám egy kicsit, ha, vagy én nem hallottam. Ön nem hallotta, beszámoltam de köszönöm, hogy próbálkozott. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! csak megjegyezném, hogy a szöveges tartalmon kívül azért is szeretem ezt a műsort, mert a zenéket hallhatok olykor, amiket máshol nem. Tehát szerintem valami bácskai előtt valami jó zenével, ha van tűre. <gül> Jó reggelt! reggelt. Lakatos István vagyok, azért telefonálok, hogy oldjam a feszültséget. És hogy fogod?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 Ez szavaztam, meg tudom. a másik oldal szava, ez a szörnyű. dolog. Ez nem a másik oldal szava. Tudnia kell az, azon, hogy most nyertek, hogy ilyenek, ez, ez Tehát, hogy ezzel, ezzel, ezzel, ezzel nem tudom, hogy lehet dolgozni. Nem tudom, hogy ő az ellenzékre szavazott-e, vagy sem. Hát, abból, amit mondott, abból az következik, mert most ez hogy... valószínűsíthetően igen. Jó reggelt. Jó reggelt Kívánok! Engem mondjuk meglepett az, hogy Orbán Viktornak ki kell kazasznába utazni ahhoz, hogy megtudjuk, hogy képcsukvér van az erejünkben. Borzalmas. Hát nézze, ez inkább ilyen tücsök bugár. Igen, igazán. Köszönöm szépen, hogy próbálkoztak fel kell hívnom vagyok, hogy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 Önnek okoz kínos perceket. Ebben nem értünk egyet, természetesen. Tehát egy, a vélemény szabad, bárki bármikor mondhat bármi. A pontosítást bele kell tennem, mert a lendőpolgár... Te le van A polgármester nem szavazott meg Erről van szó. a bizottságnak, aztán aztán aztán. aztán, aztán. Tehát nincsenek piaci alapú bérlakások, tömkelek, mindegy. Tehát... Hogy lenne már mindegy? Hogy lenne? Azt értse meg.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 Uh, 9 év alatt 18. Hát nézem, ezt ezt tévesztettem össze. Bocsánat, ebből tévesztettem össze. A De van az egész történetben valami iszonyatosan méltatlan. Kettünkre nézve, őrre nézve, Revickire nézve, Kóré Károlyra nézve. Voltak olyan riportjaim korábban, amelyek nem élőadásban hangzottak el. Ilyenek voltak, és nem adtam le, mert annyira gáznak találtam, hogy nem akartam rossz fényt a másikra. De ebben benne De... van az egész ország. Hát nyilván ez a, a az automatizálás az önfeladat, hiszen ez ön a Én az arányokra mindig figyelnék az életembe. Tehát állandóan a, a, kritika, a kritizálás meg a, a negatív kicsengésű történetek Persze, lehet ebből is sört csinálni, lehet, hogy most ezeket nem kéne mondanom, de, de, de lehet pozitívabbból is, vagy lehet szemezgetni a magyar narancsból, vagy báronnan is, ami hasonló történet, ami nem menti fel ennek a történetnek nyilván a, a rossz ízét, de, de mi lehet, hogy beszéljünk Bármiről hogy beszélgetünk. Mennyiben rosszak az arányok? Hát most azt, azt, azt a vissza kéne hallgatni az elmúlt hat év itt. Nekem az érzésem az, hogy tehát nyilván az ember nincs túl jó állapotban egy ilyen e, vasárnap után. Nekem az, az érzésem, hogy, hogy, hogy túlzóan azokról beszéltünk, amik e, ilyesmint megcsintetik szüntet, e, fel Ferencváros. Ugye ez most... Megint arra hangulatkeltése hangulatkeltésre alkalmas, hogy Ferencvárosban ingatlanmútyi, parkolási, itt csodák, stb. stb.,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 De nem, nem, szerintem nem ugyanarról beszélünk. nem Nekem, se, nekem, se, nekem semmi baj, ma kell fejljen, kell, kell fejljen továbbra is uh, izgalmas uh, közéleti műsornak tartom, és fogom is hallgatni nyilván, mert 16 éve, uh, ilyen, hogy, hogy mondják, ezt uh, kialakult egy függés uh, számomra is, mert izgalmas szellemén ez meg az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 Persze, az is benne van, sőt, leginkább az is benne van, vagy az van benne, amit a, a kérdezés előtti rossz kérdések, vagy miket megjegyzéseket tevő tette, hogy, hogy ki mennyire van befolyásolva ilyen olyan politikai, vagy nem politikai. Jó, de akkor, akkor húzzunk, húzzunk egy vonat, és azt kérdezem öntől nagyon egyszerűen, mindenféle bonyolult magánéleti történetek nélkül, miért vesztett? Miért nem nyert? tesz most így három, vagy négy napval később. Most tudok adni egy hirtelen választ, aztán egy hét múlva, egy hónap múlva félén Mást fogok tudni mondani, nyilván, mert ezt elemzi az ember, meg végig gondolja. Inkább azt tudom mondani, hogy ennél többet nem is tudok, meg nem is akarok ezügyben már. Már nem az elemzése, nem a, a, a munkába. Az elmúlt kilenc évben amit lehetett, és amit én úgy éreztem, hogy Ferencvárosért meg lehet tenni, az megvan. Aztán, hogy ez miért nem volt elég a választók számára, nyilván mindenféle magyarázatok lesz meg, de a tuti sose lesz meg. Az akkor lenne meg, hogyha mind a 11 ezer nem rám szavazót meg lehet megkérdezni, és abból kialakítani egy éleményt, mert a közvélemik adatai, meg a, a végeredmény az nagyon nem mutat korreláció. És ugye nem ez egy nagyon érdekes kutatókat, egy dolog, és Nem a közvényeménykutatókat akarom ezzel minősíteni. de, ezt tökéletesen ezt mesélte, mes, Ugye ezt szoktam másunk is mesélni, hogy e, főhívott engem e, szép emlékezetű hontanzás a HBG-től egyszer, hogy, és akkor mit mondanak a közvényeménykutatások? Ez volt két. Hát és mondtam, hogy én egy félért nem fizetek közvényeménykutatásokra,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 Azért ez számomra döbbenet. Hogy a képfejlesztés egy másik csatornán mennyire lenne hallgatott, fogalmam nincs. De az, hogy az emberek egyébként elégedettek velem, vagy sem, hát azt kell, hogy mondjam önnek, hogy ez az ATV-nél egy nagyon fontos kérdés, mert ha nem néznék a műsoromat, én már pénteken nem kéne, hogy bemegyek.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 Igen, de most, most megint, vagy azért, mert nem azt a választ halotta, a halott, kettő nem ugyanaz. Volna, tehát még egyszer, tehát lehet, hogy azért, mert nem azt a választ halott, amit elvárt volna, hogy szeretett volna tőlem, de most három napja abból áll az élet, hogy gondolálnak az emberek a halottnál, részvételt nyilvánítanak a halottnak. Én vigasztalom őket, és akkor most mondjam még azt is meg, hogy miért haltam meg. Tehát, tehát tényleg, szóval... De kiket kell vigasztalni? szavallottakat, nem? Elbukták az, az a mostani de kisír az önvállám. Kísér az önvállal. Hát a barátaim, simpatizánsaim. De de mi... Főjönnek nyilván, fő, fő nyilván azzal a, az értetlenséggel. Ők is megkérdezik a 10-ből 9, hogy, hogy miért, miért hagytuk, hogy így legyen. Nem Jó kérdés lehet itt föltenni, de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 Aztán megtanítja az embert méltósággal veszíteni. Hát ez hát kérdezett? Hát... Nem biztos, hogy egy hét is azt mondaná. Tehát az egy, szerintem az nem egy kellemes. Jó, pillanat, de mi miközben... vasárnap este, akkor egészen más volt a hangja, a kétségtelen, hogy azt is megbeszéltük, hogy általában ébredés után az embernek általában elkomorod a kedve. De annyira negatív, mint most, még tegnap se volt? Hát de elmondtam az elmúlt három nap ez.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 Őt ennek és hát önnek ráadásul ugye a teljes csapata vesztett. Ugye ön ott egy helyi vezető. Hát egy, egy, egy. 12 igen, egy, egy, egy, Igen, igen, igen. Hát a felelősség az az, az, az erről nem lehet elmászni. hát a felelősség az megvan. Nyilván ezt is végig, és nagyon sok embernek kell majd magyarázattal szolgálni, még az elfogadható magyarázattal hogy mi múlt rajtunk, vagy mennyi nem múlt rajtunk, és, és nem feltétlenül nem a kampányról beszélek, mert uh, ez a 9 évről is szól, hogy jól dolgoztunk ebben a 9 évben, vagy nem jól dolgoztunk. És hogyha nem jól dolgoztunk, akkor mi nem vettük észre közben, és nem jól csinálunk. Azt mondja, hogyha vannak más okok, tehát hogy, amiket itt felvetnek, hogy ki, hogy mozga, és akkor a kampány része a dolognak, az, az, az, az megint hosszabb elemzést igényel, hogy külföldiek, meg a mozgósítás formái, meg a hány milliót költöttek a kampányra, és a többi, és a többi. Az eredmény már nem fog megváltozni. Jó, hát akkor, ha eddig de rossz volt a hangulatok, most még rosszabb lesz, mert most lesznek itt, most ilyen sorozás. Jön. Azt mondta tegnap Maradnyi Krisztina az ATV-ben, hogy nem fog létrejönni a nyolc belüli átadás áthadás átvétel, mert hogy egész egyszeren a Ferencvárosi önkormányzatban nincsenek meg az iratok.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 alkotnak rólam, azt rájuk bízom, nekem nincs további magyarázni valom, mindent elkövetek a nagy nyilvánosság előtt, ezügyben transparensebb nálam nincs. Azt kérdezem öntől, lesz-e nyolc napon belül átadás, vagy sem? Persze. Ha rajtam budik, akkor minél hamarabb. És mindegy, nem, nem, nem veszem fel ezt a tempót, nincs hozzá érkezés. Én ezt meg tudom érteni. Ugyanakkor... De, de tényleg valamikor, de jó.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 amikor azt állította, hogy minden ügyben feljelentést tett, és naponta feljelentést tett, egyetlen egy ügyben nem tett feljelentést, csak megsúgom a rádió hallgatóknak. Egyébként meg most nyilván minden ügyben feljelentést fog tenni, állunk elébe, állok elébe, átadás átétel, hétfőn akár. Azt kérdezem öntől, hogy mi a helyzetirat irat ügyben? Én csak azt tudom mondani, hogy én egy a 4 oldalt nem semmisítettem meg. Mások nevőben nem tudok nyilatkozni. Nem tudom, hogy hallott -e a tegnapi beszélgetést, Nem tudom, hogy a hódosáról-zalom. Én ezt szívesen odaengedtem volna, üljön oda, aztán elemőrize. Van egy darab ilyen kávéfőzőnél is kisebb irat megsemmisítő a titkárságon. Én szerintem még egy csoki papír nem ment rajta az elmúlt valány de amióta ott van, tehát nincs, nincs rá szükség. Egy ilyen átadás, átvétel négy szem köz zajlik? jól jó, jó néznünk. Nem, egy a kormányilatától kezdve jegyző, nem tudom, még kik lesz um, Nem tudom, hogy hallott te a tegnapi beszélgetés Baranyi Krisztinával a Kejfejancsiból. Tegnap? Igen. Ja, igen, persze, persze. Jó, mert hát ott azért tapasztalhatta, hogy kérdéseket nem csak ön kap, hanem ő is.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 de hát meglátjuk, mit hoz a Azt kérdezem öntől, hogy szemben a többi polgármesterrel ön azon kevesek közé tartozik, mármint az én velem működők közül egyedüliként, aki beül a képviselőtestületbe. Ez sem, ez sem így van, 10-ből 80 beülnek. Félreért. Az UG nem ül be, és a Winterman tersze be, róluk beszélünk. De 8 De azt mondom, hogy a velem kapcsolatban Igen? állok. Hát én azért egyelőre még mi? bírom a szavaimat, tudom, hogy mit beszélek. E, azt kérdezem, hogy ez, e mögött a döntés mögött e, a Ferencvárosi közéletben való részvétel húzódik-e meg annak a vágya? Tehát, hogyha polgármesterként szolgáltak, akkor szolgálott közkatonaként is. Abszolút. Ez nem lehet kérdés. Három ciklust ellenzékben dolgoztam ellenzéki képviselőként a kettő polgármesterként. Most meg egy ellenzéki ö, ciklus következik. Ez teljesen normális és természetesnek És a hideg leheletét majd a Baranyi Krisztina ott érezheti a tarkolyan? Hát, szerintem most fordítva lesz egy darabig, darabig is a tesznek majd rá be. A Már... uh, hideg lehelete biztos nem. Én garantálni tudom azt, hogy uh, ahogy az első három ciklusban is, 98-tól 2010-ig... Uh, valóságos, tényekkel operáló ellenzékként és konstruktív ellenzékként számíthat bárki ránk, ez így is marad. Szemben, és akkor most pont, pont, pont. A civil életben emellett valami egyéb foglalkozása lesz, vagy ez lesz majd a megélhetése, Vagy semmi közöm nincs hozzá? De hát, bárkinek van köze hozzá, hát, és el is mondom. A, nyilván a... Tehát nálunk van egy kimondott, ki, nem mondott iratlan szabály, hogy önkormányzati képviselő, csak az lehet, akinek van civil foglalkozása. Ezt is eleve be kell tartani, de... Nem és nem már tudja, hogy mi lesz az? Sok, sose volt büdös a melló, tehát biztos, hogy fogunk dolgozni. Ja, tehát miért nem tudja, hogy mi lesz az? Ezt nem fogalmazom. Jó, meg. akkor mi lesz, amit tegeződésünkkel, hogy arról volt szó, amikor már nem polgármester, <gül> akkor össze tegeződünk. Persze. Az ígéret, szép szó. Nem, már Múltkor maga tegező. Tehát ezt nem hoztam volna szóba, hogy egy magántelefonban ő nem említette volna. Hát igen, de hogyha az probléma lehetett volna de hát nem volt, hogy a szerződéses partnerének elmegy a gyerek szobájába, mi a csónakházba találkoztunk. Ez így van. Ja, csónakházban és a Dunán? A Dunán. És tisztázzuk azt, hogy pénteken akkor is elutazott volna, ha nyer. Persze. Hát ez egy... Ez, egy, ez azt hiszem a nyolcadik, vagy kilencedik alkalommal, én, mikor én utazom. Tehát, ugy, ugyanilyen programra. Tehát. És nem külföldre megyek, hanem Erdélyben. Kiváltad, hát ez a határokon túl van. Hát már akinek. Hát, hát, csak határs, hát ország határoban. Jó, igen, oké. Okay. <laughs> Jó. De tényleg, szóval lehet néhány dolog szent az embernek. Én remélem, hogy nem akartam semmi olyasmit mondani, vagy nem mondtam őt, amivel Nem, csak... nem ön Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen én is a elmúlt nem, most nem tudom megmondani hány éves együttműködést, és hát látjuk. Ha kell, akkor érkezzé leszek a Kejfe szent. Viszont halása. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. A most következő beszélgetést a Város ZRT fogja támogatni.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 szenáriókra rendelkezik válaszokkal, úgyhogy nincs ez másként a városfüget projekt esetén sem. Tehát az összes olyan stakeholdernek a mozgása, ami az elmúlt időszakban felelhető volt, vagy azok a civil hangok, amelyek körülveszik a projektet, azok a nagy érzelmek, amik különböző formájban a városfüget projekt környékén megjelennek, ezek mind-mind kockázatok menedzsment szempontból,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 De ugyanakkor ezt ne nézzük egy liget specifikusnak, Nem. vagy egy állami fejlesztési specifikus ne. dolognak. Tehát ezt azt hiszem, hogy ez így működik mindenhol máshol is. Tehát, hogyha megnézzünk mondjuk egy tősdei céget, aki adott helyzetben kiváló teljesítményt nyújt a piacon, és fantasztikus árbevételei vannak, elképesztő fedezetekkel működik, nagyon szép eredményeket hoz és ehhez képest a tőzsdei árfolyama mégis adott helyzetbe kilengéseket mutat, tehát, hogy egy ilyen tőzsdei cégnek a vezérigazgatója valószínűleg ugyanilyen kérdésekkel szembesül abban a pillanatban, amikor nem érti teljesen, hogy a végülnek a neked perződés igazad... Igen, kiváló, és képest a részvényesek mégis valamilyen úton módon aként kereszkednek az ő részvényekkel, hogy mondjuk Ebben nem... teljesen igazazol, de teljesen jellemző, hogy te ilyen példát vettél, én meg egy másik példát fogok mondani. A műcsarnoknak a korábbi igazgatója Beke mondta azt, hogy...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 Azt kérdeztem, hogy te azt feltételezed el, hogy az elkövetkezendő két-három év folyamán, amíg ez a projekt meg nem valósul, szükség lesz erre, azt feltételezem, hogy igen, de lehet, hogy Nem látok ilyen pontot. Tehát a Városléget Építési Szabályzatának a módosítására ebben a másodpercben nem látok uh, szükséget. Oké, okay, szükség rendben el. van. Uh, azt kérdezem tőled,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 megterveztetem és megkapom hogy, uh, az építési engedélyt, elkezdek építkezni, majd uh, változtatnak ezen uh, a szabályozáson, és onnantól kezdve itt csak 20 négyzetmétert lehet uh, felépíteni, akkor azért azt szerintem mindenki számára érthető, hogy egy nagyon komoly kártétési felelősséget alapozna meg, ha ez alapján nekem visszakéne lépnem az építkezéstől. Ezért a jogalkotó ezt úgy oldotta meg, hogy ilyenkor nincs visszalépés, hanem hogyha végrehajtható az építési engedély,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 tegyük föl. Ö, utakat helyeznek át, akkor én azt kötelező vagyok, aként megépíteni, ha van engedélyem. Meg kérdezem tőled, hogy melyek azok az épületek, amelyekre egyelőre nincs végleges engedély, mert azt egyébként megtámadták.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 hogy kezelésbe ad lett, adva ez a terület 99 évre, miközben a tulajdon az önkormányzatű? Főszabály szerint nem. És nem főszabály szerint? Nyilván az a helyzet, hogy a tulajdonosnak széleskörű jogosítványai vannak, tehát innentől kezdve... Ez egy um, érdekes és reményeim szerint egy konstruktív egyeztetéssel megoldható kérdés, de azért azt kell látni, hogy a Városliget törvény, ami az egész Városligetnek uh, a jogi alapot biztosítja, az törvényi alapon jelöli ki a Városliget Zrt-t vagyonkezelővé, ami azt jelenti, hogy ez a törvény erejénél fogva fönnáll a vagyonkezelői jog, hogy ezt teljesen világosan lefordítsam, mondjuk azt, uh, tehát itt a... a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 ha egy helyi népszavazás kerül kiírásra, és ott valamilyen döntés születik. Azt kérdezem tőled, tenne beszéltem valakivel, de ezt itt most nem lenne célirányos megosztani a néppel, hogy ugye itt két projekt halad párhuzamosan. Egyrészt van ugye a biodóm és az állatkert fejlesztése, és van a városligeté.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 az ő beruházásában készülő beruházás szintén fővárosi illetékességű. Tehát valóban az a helyzet, hogy ebben sokkal szélesebb lehetőségei vannak a főpolgármesternek. És csak arra vonatkozik, hogy azt is sokan támadták, annak a méreteit, magasságát, az ott lévő fák átmozgatását, és nekem Persányi Miklóssal egy tízes skálán tízes a viszonyom, tehát Isten ments, ezt ezzel rongáljam, bár biztos, hogy nem használhatom Nálok neki, csak azt mutatja, hogy amivel kapcsolatban nem tesznek fel kérdéseket, azzal kapcsolatban nincsenek is válaszok, és e tekintetben most a liget Lig megvalósítása messze fontosabb, és árnyékba vonja az állatkertet, amely ezzel teljesen párhuzamosan és szimbiózisban történik, hiszen erről te meg annyiszor beszéltél, ha érdeképpen nem, akkor Persányi Miklós fantasztikus tudását megmutatva, vagy egyes vezetékek hova vezetnek egy dolgot szeretnék elmondani neked és a hallgatóimnak, és az utolsó szó a tiéd lesz.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 arra akár még küldhetnek az emberek kérdéseket is, de hát azt még létre kell hozni december 20 káig amíg erre mód van. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Szia! Önök Györgyevics Benedeket hallották, a Város ZRT vezérigazgatóját, és szeretném hozzátenni, hogy ez elhangzott beszélgetést a Város ZRT támogatta, ahogy a következő beszélgetés pedig az újpesti önkormányzat. A műsort az újpesti önkormányzat támogatja.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 már nem lesz erre sor. Nem kerülhet erre sor. Jó reggelt lehet. Ön az egyedüli. Mindenkinek mondok valamit, amiben azt mondja, hogy ő az egyedüli. Ön az egyedüli. Um, és ez teljesen egybevág az ön személyiségével, és én ennek szívből örülök. Tehát ez nekem nagyon tetszik, uh, aki nem hagyta abba a Facebook tevékenységét azt követően, hogy a nép úgy döntött, hogy inkább menjen kaszálni. Uh, igen. Vagy illetve hát nem tudom, ha. Az, mernem, Ugi, az, Ugi, mindent, az UGI mindent felégetett a mögött. Az összes uh -huh. Facebook oldalát megszüntette. Bácska János Facebook oldala pedig, hát ahogy szokták mondani, nem frissül. Hát ott meg kell valami, az látjuk, hogy az aktivitás azt jöken, de Csökkent, ez azt a tudom, az de nyilván... van. Hogy a kapvány, a kapvány, van, van, és én ezt, és nem is gondolom azt, hogy, hogy hogy ezt meg kellene szüntetni. Egészen más célokat fog szolgálni, de, de, de, de azt gondolom, hogy... A, ha létrejött egy közösség, amely a véleményemre fontos, a véleményet fontosnak tartotta és kíváncsi volt rá, rengeteg ember kedvel, szeret, akkor, akkor nem lehet, vagy azt gondolom én, legalábbis én személyesen azt gondolom, hogy nem lehet elengedni. Nyilván én nem akarok senki másval, és a második is, de felett szól, mint hogy ahogy abba se, hogy hallgattam itt a műsortnak, ugye az elmúlt néhány napban azért nagyon sok döntést kellett meghozni.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 engem és önt, is azért mondtam itt hamarabb magamat, hogy engem még jobban utáljanak, de közben maga a lehetőség, az mégiscsak ott van, és mindenki el tudja, vagy el tudta azt dönteni, hogy ez e, számára fontosabb-e vagy sem. Ugye ez Újpest esetében azért is nyilvánvaló, mert én az elkövetkezendő két hétben mindent el fog követni annak érdekében, amit lehetséges, hogy Déri Tiborral egyszer legalább annyit beszéljek, hogy akkor ez mégis legutóbb hogyan volt, e, és én az októberi számolában még kiszerűen szeretném leadni, de az teljesen nyilvánvaló, hogy az együttműködése milyen formában Újpesttel november 1 -e után nem folytatódhat, és ezt már korábban is nyilvánvalóvá tettem. Ennek, ennek, ezt az emberi oldalát az önrészéről abszolút értem. Nem hogy is mondjam, nem akarom. Amit megdolgoztam, azt tartanám, meg be akarom zsebelni, hát viccel Világ, világos, de a magam részéről ez, a, ez az Újpest számára, az új Pest önkormányzata számára egy remek lehetőség volt, tehát én a magam részéről örülnék, hogyha ez tudna folytatódni. Nyilván most már egy más formában, de én az önszemélyes döntését, azt is, amit elmondott itt a rádióban. Nem, mert hát, ugye, ami a bácskövet ugye desz, az egy lép... lépcsőházi gondolat volt, mind a kettőnk érdeke az,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 az nem volt egy bűnös viszony, és erre elvileg a december 20 ig terjedő időszaknak elegendőnek kell lennie. Itt más a helyzet, az, ahogy Déri Tibor lelépett ebből a műsorból, az teljesen lehetetlenné teszi azt, hogy én újpest népét szolgáljam, és ezek a beszélgetések mindig a polgármesterrel zajlottak, ez így. De két hét Meg, megértem a személyes döntését, újpest népét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 eredményt? Hát van egy, van egy ilyen mondás, hogy a győzelmet nem kell magyarázni a vereséget, meg minek, de nyilván ennyi, ennyi válaszra nem fogom megúszni. Megúszhatják? Kimpadra nem vonom? Ja nem, nem. Én azt gondolom, hogy kezd, kezdjem akkor a, a, a személyes felelősséggel, én önmagam sem gondoltam, és hittem el azoknak, akik erre adott esetben még figyelmeztettek is, hogy benne van a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 mentalitású emberek vannak, minden családban lehet olyan, aki rossz útra téved, <gl> e -e egyetértek eb e e ebben önnel, de nyilván mi én csak saját magamért tudom a felelősséget vállalni, illetve az emberekért, aki a csapatok... Kugi ugye, kér... ugye volt a héten a Magyar Nemzetben egy kvázi interjúja, amiben azért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 a, a, az üres lózunkok oldalára ez egy nagyon szűk mezzé, de nekem van annyira fontos új és én ezt itt a nyilvánosság előtt is és már megtettem a megfelelő helyen a, úgymond a, az elkövetkezendő városvezetés felé hogy, hogy én a magam hőszéről készséggel állok, még akár a hivatalos átadás átrételi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 Uh, ahogyan az átadás átvételnek az átadó részéről is egy hihetetlen nagy fök, ö, ö, feladat, így az átvedőnek sem ö, kisebb feladatom van ebben. Én a magam részéről, hogyha meg tudjuk találni a hangot, ö, és, és lehetővé teszik, hogy én ezt a dolgot ö, könnyedebben és méltósággal engedjen el, a megfelelő gyárt munkáelvégzésével együtt, akkor, akkor én ezt nagyon szívesen megtettem, mert valóban úgy nekem van, annyira fontos, hogy ezt is És lehet, hogy ez van benne a, a bar, amit amit én az elején, tudom mondatban mondott, hogy ezért sem hagytam abba a Azt kérdezem Öntől, hogy ez egy fontos információ, hogy azon telekkel kapcsolatban, amely az elmúlt időben a leghangosabban szólt ott, Újpesten, azzal kapcsolatban úgy tudom, hogy volt esemény, amiről nem nagyon számoltak be, de itt most még alkalom lehet arra, hogy elmondja. Hát mivel én ö, elszenvedője voltam ennek az ügynek, ö, de va, volt olyan sajtóorgánum, és lehet, hogy ez most azóta már hivatalosan is megerősítése kellett, én nem tudom, a rendőrség ö, elutasította nyomozást, mindenféle ügyselekmények szabálytalanság hián, tehát az adik telkinek értékesítése, teljesen szabályszerű volt. Ennyi pont. Felledne ennek a kérdést, hogy egyébként ez befolyásoltál mennyiben befolyásolta. Ezt nem kérdeztem. Nem kell, nem kell. <gül> nem tudok rá válaszolni, és most már így posztesztem vagyunk, tehát ez van. De én azt gondolom, hogy minden olyan ügyben, sőt, meg vagyok róla győződve, hogy minden olyan ügyben, amelyben kritika volt, vagy negatív felhangja volt, abban emelt és, és büszkén vállalhatjuk a döntéseket, minden szabályszerű volt, minden szabályos volt. Nyilván egy kampányban bármit ki lehet forgatni, erről nagyon sokat beszéltünk a kampány során. A... Gratulált a... Gratulát a szó hagyományos értelmében a győztesnek? Igen. És mit mondott neki, vagy mit írt neki? Természetesen beszéltünk, mert hogy nem tudom, hogy kiadhatom, de én a, a Trip hívtam föl, aki föl, akik, ismerek, akivel a száma megvolt. És tőle megkaptam a, a Déri Tibornak a számát, Fölhívtam, azt mondtam, hogy sok sikert nekik, és, és csinálják jobban, mint mi. És mit mondott? Megköszönte, Én úgy éreztem, mert em em teljesen emberi volt. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert Szirmai Dávid tollából és aztán a szombati palálon keresztül a legkülönbözőbb emberek írnak arról, hogy milyen szépen beszélt a karácsony a tarlósról, hogy a telefonbeszélgetésük hogyan zajlott. Nézze, én azok közé tartozom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 Ami ugye azt is feltételez, hogy esetleg lehet, hogy ő is ugyanilyen véleménye van rólam, de ő ezt se tehette meg, mert politikus. Hát nézze, vannak előnyei annak, hogyha az ember politikus, és vannak hátrányai. Ez is, mint mindennel kapcsolatban. Igen. Én abban reménykedem, hogy a személyes kapcsolatot nem fogjuk elveszíteni, hogy tegeződni fog. áll a vásárra, rajtam igen. nem fog múlni. Mint ahogy egyébként az előbb is elmondtam, hogy én, én szeretnék egy békén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 segítek a városomnak bármilyen bármilyen módon, akárcsak úgy, hogy ha föl kell engem hívni bármilyen kérdésben, akkor megválaszolom. Egyelőre most pihenni fogok, elutazom a családommal néhány napra az ősi szünetbe aztán aztán, aztán majd kiderül. Har har harminc nap van, azt hiszem, hogy, benned, tudom, hogy az ember rendezze a biztosítási jogviszonyát. Meddig polgármester? Már nem vagyok az. Ki most a polgármester? Senki. Ör, nagyon érdekes, Ör, most nem tudom, mennyi ízenk van, de Na. nekem már, már nagyon sok. Hogy, hogy, hogy, hogy kétféle értelmezés van, és én elvesztem ebben, Igen. a jogászaink is elvesztek ebben. Az, tör, az egyik törvény értelmezés szerint, amíg az új polgármester nem teszi le az esküt, addig a régi polgármester regnál. Viszont a Magyar államkincsár egy másik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 Papírral kell igazolni. Mert sürgős döntésre lenne szükség, és az aparátus ugye nem akarná e, ezt, e, tehát ugye aggodalmában, hogy ki ugye milyen következménye lesz, akkor most mégis még kettőjüknek, mert ugye legutóbb azt hallottam, hogy a szegény Vajna Timeának és valamilyen embernek együtt van módja, Endi Vajna örökségével kapcsolatosan bármilyen döntéshozni, hogy egyszerre kéne, mint, vagy mint a filmekben szokott az lenni, hogy egy trezorhoz két kulcs van, és egy van önnél, egy van Déli Tibornál, és ha nincsenek egyszerre ott, akkor kinyithatatlan a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 Viszont halászra. Vinter Zsolt, Újpest polgármestereként utoljára nyilatkozott. Legalábbis ebben a periódusban, a Fejoncsinak. A műsort az Újpesti önkormányzat támogatta. Navras Tibor válaszolt, Karácsony gergei még nem. Itt ugye külön jelentősége van annak, hogy vajon létre tud-e jönni egy bárlászlóval a beszélgetés, ha egyébként erre ő igényt tart. Én Karácsony Gergelyt is elkísérném az útján december 20-áig, de ehhez két ember kell. És még egyszer ugye elkezdtem egy mondatot mondani, az átrium amely már bejelentkezett annak a kiesésnek a pótlására, amely a tau döntés révén született. Nem szeretnék tolongani abban a sorban. Nem is lenne jó én nem voltam kárvallottja minden szempontból az elmúlt időszaknak, bár kedvezményezettje sem, még miatt azt gondolnák, de mindenki reálisan el a dönteni, hogy én milyen vagyok ennek az egész periódusnak, amiben élek, függetlenül, hogy éppen milyen kormányzat van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 061 és 06 7 1 6 néhány pillanatig, ami a maga és aztán következik Ugi Attila. Őszintén sajnálnám, hogyha a holnapból a Karácsony Gergék nehezen tudnám megmagyarázni. És arra, hogy másoknak szóljak, hogy szóljanak a karácsonynak, az kizárt. 06148909999 és egy. Telefonálnak, akkor én telefonálok. De a kerül bele, Miután felhívtam mugi Attilát, ma már nem áll beszélgetni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Amikor karácsonyi helyt dolgozott, nem át döntéseket még fölpolgármester. Én még ebben nem szembesültem. De holnap nem lenne, akkor számom ez az első rossz döntése. Én fontoskodva tegnap küldtem neki sms és ma fél hétkor. Neki küldtem sms és Menzer Tamásnak.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 Tehát gyakorlatilag már a, a, az összes bentlakórák csalót a pincében is személyesen ismerik a városházán. Úgyhogy ez egyfajta tudást jelent. És ugye én azt látom, hogy a. Egy korábban a... is voltak rácsalók. Ahogy ne. Igen. Hogy ne? Hogy Hogy én azt látom, hogy egyszerűen egy, egy ekkora rendszerben tényleg nagyon fontos az, hogy az ember tudja, Ön hogy melyik. Ön lesz és ott, és ott az élőemlékezet? Azt nem tudom, hogy ez, talán 50 évesen még nem szeretnék eh, magamnak eh, bronztalapzat. Igen, azt akartam de nem szobrot, szobrot akartam. E, igen, tehát nem, szeret, nem szeretnék még, még magamnak egy ilyet, de az biztos, hogy vagy azt gondolom, hogy talán azzal a, az ismeretrendszerrel, amivel meg azzal a mechanizmus rendszerrel, amivel rendelkezik a főváros együttműködési működési rendszerekkel, azért azt, azt még nem biztos, hogy mindenféleképpen kidogdám az ablakon. De mondom, tényleg nagyon hosszú volt ez a dolog, mert hogy az ember ezt ha, meddig hajt... kell eldönteni? Mert el kellett. Nem, értem, de meddig kellett eldönteni? Ö, a múlt idő kéttéjét nem hallottam. A, a meddig el kellett dönteni, ez tegnap 14-15-16 óra, valahogy így. Ilyenkor az embert kapacitálják, vagy teljesen magára valahagyó? Kapacitálják, persze. Kapacitálják arra, hogy elvállalja, vagy kapacitálják Igen. arra, hogy ne Fajal... vállalja, mert lenne más, aki beülne. At, <gül> azt fogjuk, <ofig>, hogy kicsoda. <gül> az ember a feleségét meg a családját, akkor az kapacitálja, hogy ne állja. Igen, igen, igen. Hogyha hogy a, a politikai közösségében a, a, azokat, akik ki döntéshozói szerepben vérnek, az pedig az, hogy kapacitálják, hogy igen. Én tenne, el, az egyik polgármesternek beszéltem az anyukájával, és ez is szóba került. Igen? Igen. Na. Visszatérve ide, mi szólt ellen? Hát nyilván azt szólt ellene, hogy ha az ember ötven, tehát ötven évesen kap az ember egy jelet. Tehát én tényleg hiszek abban, hogy... Ötven éves kap egy ilyen mit? Kap egy jelent, kap egy jelet. Kap egy jelet. Tehát én hiszek, hiszek abban, hogy a dolgok nem történnek véletlenül, Még akkor is, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez mélyetlen talán, amivel történt euh, mélységesen. De, de mindenek van valami oka. Akkor én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó idő időpillanat arra, hogy az ember végig gondolja, hogy mit tett eddig, mit szeretne ezután tenni. És az ember 50 éves korában azt kell, hogy végig gondolja, hogy még van egy jó másfél évtizede arra, hogy alkosson Szűk másfél évtizede. Idefélyen, ne cseszzen a... ki velem, akkor nekem három éven van bassza meg. Hát azért ne, ne, arra nem gondoltam maga, hogy megfenyeget engem azért, mi jó viszonyban vagyok de ennyire. Erre, erre most én sem gondoltam. De még, az, én az, gondoltam. Áll, lehet, hogy másfél évtized múlva azt gondolom, hogy az embernek ilyenkor még van de pont semmi egy jó gond, másfél évtizede. Gond. De most jelen pillanatban 50 évesen tíz év megfeszített. Oké, okay, rendben vagy csak hirtelen elkezdtem munka, Utána azt, azt, azt mondtam, hogy azt gondolom, hogy, hogy még más másfél évtized jó, jó jó munka van. Tehát, amikor meg az ember tud alkotni, meg tud valamit csinálni, mert az ember azért csinál valamit, azért vállal egy kisztséget el, azért megy be valamilyen közgyűlési szerepbe, mert szeretne valamit uh -huh. alkotni, szeretne valamit létrehozni. Nem azért, mert de most várjam, nem, nem a kérdésemre válaszol. Arról volt szó, hogy mi, szó tehát, de, hogy mi szólt ellene? Hát pontosan az volt ellene, amit, amit próbáltam mondani, hogy, hogy, hogy van ez az időpont amikor, amikor tényleg azt kell mondani, hogy akkor veszedem el egy nagy levegőt, ö, egy picit kipihenni magát, és akkor majd próbál valamilyen mást. Ami Jó, ugye a, a bácska jármat, hogy kell, hogy civil foglalkozása legyen. Aki fővárosi önkormányzati tag, annak kell egyébként, persze. hogy legyen civil állása? Persze. persze. Tehát, hogy nem ez lesz a főállása? Ah.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 Tessék? Nem csak rendőr, nem, szolgálatok is vizsgálják. De azért ez nonsense, és ez nem csak azért jut el szembe, mert vasárnapigében veszem a szolgálatot. A, a, hiszrom. a hiszrom volt egy Milyen? szinte ugyanilyen, amikor gyakorlatilag két napra megállt Hiszró, aztán utána volt egy rövid időszak, akkor a Gethiket. Ez van, akár Feri is bekövetkezhet. Pontosan azért, mert most a, pont a szolgálatok vizsgálják ennek a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 pontosan látják, tudják és vizsgálják. Mert azért ez nem kis felelősség, a... és ugye a Patriot rakét rendszerrel kapcsolatban is, ugye az embernek egészen addig van biztos védelmi tudata, ami ki nem derült, hogy a Patriot védelmi rendszert is ki lehet játszani. Jó, nyilván ez egy, egy örök, örök harc, hogy a, a pandúr és a rabló között, hogy melyik a gyorsan. És és itt, itt, itt nem arról van szó, hogy makettekkel játszanak, hanem ember életeket. Nyilván ember életekkel kell játszunk, most, tehát ez világos.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 Igen, a, a most már bezárt irányított, mert már távol irányításban, Igen. De úgy arról szól, hogy hétfőn három kedden öt gépnek kellett megszakítani a repülőtér megközelítését, ezeket a járatokat légiforgalmi irányítók várakozó légtérbe irányították. Igen. A repülőtér lezárása miatt összesen 21 járat késett.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 megállítják a leszállítást, mert, mert ugye ez a ered nem észleli ezt. Nyilván a, az egyéb védelmi rendszerek radarok észlelik ezeket a, ezeket a berendezéseket és akkor fogják, megállítják, megszakítják, és akkor egy úgynevezett átstartolási eljárás indul, átstartoltatja a gépet, és kifordítja és elviszi a légtérben egy ilyen várakozó helyre, ahol ahol ilyen nagy köröket leírva, a szép idő van, akkor lehet szép kis légifotókat készíteni az alattal lévő területről. Aztán utána, amikor tud a pályá, akkor újra sorba állítja a leszállásra várakozó gépeket, és akkor a sorbaállításnak megfelelően elkező. Ön, eltelni. mint polgármester, van erről hivatalosan tájékoztatva? Nem, nem. De most már nem is, hogy a polgármester úgy. Értem, de korábban, mi polgármester leterőltájékoztat, vagy ez magánúton jut előnhöz információ? Nem, hát nyilván korábban nekem nagyon sok információ van, nem csak az első esetek. Sejtem. Exzaporálom a korábbi tényekből a jelenlegi hírekre a...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 az iskola közelében. Amikor erről panaszt akartunk tenni az elnöknél, az közölte, hogy ez nem rátartozik, hanem az önkormányzatra, és hogy ott tegyünk panaszt. Ja, vasárnap életszerű. Írja XY-nak aki Ádám. Én szerzettem a korábbi véleményemet. Jó. Meg kell szokni az embereknek a aktívabb sportéletet. Másik területen, ahol szabadtéri sportpályát építettünk, ott pattog a labda. A harmadik helyen hangos a kosárpalánc. Én ezt értem, de hát Kertvárosba költöztem. Mindenhol vannak bizonyos zajhatások, mindenhol vannak bizonyos olyan dolgok, amikkel okay. amik együtt, no, no. együtt kell érni. Én ezt nem tudom mit csinálni, ráadásul nekem semmi közöm nincs, ez egy hatósági ügy. Ez vagy fel lehetett építeni jogszerűen, vagy nem. Kárpát én én, hát én én azt értem, csak lezárásképpen, én azt értem, hogy mindenért a polgármester a felelős, de azért azt is látni kell mindenkinek, hogy azért, hogy egy telken, a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 de hogy nem, gondol, nem akarom megkérdezni, hogy kikre gondol, de hány személyre gondolt. Egyre kettőre, többre. Én egy konkrétan találkoztam. Azt kérdezem. Akkor tényleg teszít, tehát nem tudta, hogy fórumot tartott az egyik, most már egyébként képviselő a területben, és kérdezte, hogy hol van a helyszínen, ahol a fórumot fogják tartani. Mérképes keresni. Ez mennyire képviselő... önt meg, amikor ugye arról volt szó, a konkrét esetet illetően el... elnézést megkérdezem, hogy ez kicsoda? Igen.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 És erre, ha valaki azt mondja, hogy a K. anyját, akkor azt mondja az illető, hogy majd, ha ő lesz miniszterelnök, én fogom kivárni, hogy telefonál, vagy beszélje, abban reménykedem, hogy fontos dolog miatt hívsz hiszen egyébként tudnia kell, hogy az apja elfoglal, de hogyha mondjuk egy kisgyerekről van szó, akkor talán még ez sem fontos. Szeretnék ilyen világban élni, vagy hogy ilyen előforduláson elnézést nem miniszterelnök. Visszatérve tehát,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 azóta volt ö, személyes találkozó is és megemlítette. Tehát, Azt lehetséges, de a médiában, hogy... a médiában ami volt abban nem említette, meg ott a benne volt az első, a negyedik Igen. Hát, nem tudom, hogy... harmadik. Igen. Jó, tudom. jó. Nem jó. tudom mi alapján számoltam. De a dolognak az a lényege, hogy valójában ez a történet a Fidesz kritikája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 míg az egyik oldalon ezt elnézték, a másik oldalon nem nézték el. El és az, az egyik egy ellenzék é... volt, a másik pedig, és az egyik oldal a nem el... hirdet olyan életmódot, amilyen életmódnak Zolcsen. egyébként a prominensei nem felelnek nem, meg. Nem csak e nyilván ez is egy fontos eleme, de ennél talán sokkal fontosabb eleme az, hogy ez a pici kis hiányzott ahhoz, hogy hogy klasszikussá váljon, hogy miért lehet egy szélső jobboldali pártnak és egy, egy, egy, egy, egy, egy teljesen ultraliberális baloldali pártnak, meg egy anarchizmusba hajló fiatal mozgalomnak közös platformot kerülnie és egy irányba szavaznia. Ez volt az a mozzanat. Mert ha ez nincsen meg, akkor a szavazóknak egy jelentős része számára még mindig,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 Enkedjen még meg aztán abba a kivételesen nem vagyok olyan, mint Bolgár györgy betelefonálóek, akik azt mondják, hogy nagyon rövidek lesznek, és 10 órakon még mindig ők beszélnek. Tehát az a dolog lényege, hogy tegnap egy egészen elképesztő beszélgetés zajlott a két kutya kutyapárt vezetője és ö, bolgár között, aki a szó fizikai értelmében kioktatta Kovács Gergelyt arról, hogy ő teljesen egyetért azzal, amit Kovács Gergely mond, de értse meg, hogy mennyiben nem praktikus, és mennyiben nem vihető az a magatartás, amit Kovács Gergely tízes kálán tízesre megalapozva mondat, és hirtelen az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 a nyugati civilizáció, az idó keresztény európai kultúrának a halálát jelenti az, akkor szépen lassan kezd eltűnni az ideológiai alapú politikai meghatározottság, és minden csak a pragmatikus lesz. át, és a mindent pragmatikus... Jó, csak ne haragudjad, tényleg ne engem ki a sodromból, de mennyiben jobb egy teljesen hazug morálon alapuló párt, mint egy olyan párt, aminek morálja sincs.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 Feltételezve, de nem megengedő, hogy azért van valóság alapja azoknak a videóknak, hanganyagoknak, amik mondjuk kisfesten történtek. De könyörgöm, az egyik Ahol... az uralkodó párt, és közben az, az ellenzéknek nincs azonos morája. Nem menjünk de... át más területre, maradjunk de... meg a kormánypártnál e tekintetben. De nem, de, nem, de, nem, de határozottan, határozottan kérem, hogy nem, János, Eszé, de mert ez nincs igazsága. Mert azért nem. Mert az egyik oldalon, ha a, hogy mondjam, ugyanúgy uralkodó és kizárólagos párt,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 ugyanabból gyökert. Ennek igaza ugye... van, de, előbb az, de az előbb az elsőt kell operálni, és az elmaradt. Ebbe, ebben sincs videa Hát akkor meg, de meghalt a beteg. Ar arról, arról beszéltük, hogy onnan indult az egész polémiánk, hogy a, az ellenzék viszonya, a kormánypárt viszonya mikor és hogyan a, a nyugat alkonyának az idézéséből indult, amit voltam bátor Igen. idézni itt a műsorban. A, az ideológiai és pragmatikus ö, kormányzásoknak, illetve pártoknak a megjelenése, illetve eltűnése a, a, a, a, a civilizált nyugat-európai társadalmakban, és ennek a következményrendszere az egész társadalomra nézve. Ugye ebben a helyzetben én továbbra is azt mondom, hogy ha nincsenek ö, nyilván belső kontrollok, amiknek meg kell tennie, amit meg kell tennie mondjuk egy borka ügyben,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 A politikai, a mindenkori politikai vezetésnek elveszíti, elveszíti, elveszíti az a kontrollérzése, hogy őt valaki kívülről hatékonyan tudja ellenőrizni, és hatékonyan tudja egy sávon belül tartani az ügyet. Okay. A, a kö következőt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, és az utolsó szó joga természetesen az öné, miközben őszintén remélem, hogy a találkozásilag még egymás mellett fogunk tudni ülni. Egyrészt én felvettem Szaniszló Sándorral bonyolultan egy önkormányzati képviselővel az út, a, a kapcsolatot, mert őt nem gondoltam megkeresni, egyszerűen azért, hogy az október lezárható legyen, és utána kívánom a legjobbat Perszentinek és Pessent Lőrincnek és elvárnék tőlük, de ahogy annak idején önnel is beszéltem, még egyszer emlékszikre? Igen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 Mondom, ebben nincs közöttünk fidesz azt gondolom, hogy én voltam az első talán. De még egyszer, azóta történtek már események. Azóta sajtótájékoztató volt, ahol nem lehetett kérdezni, ahol közölte, hogy ő együttműködik a fidesz Proforma változtatott de nem történt semmi. Nézze, ha ez az ember ott győrben megmaradhat, a bányrák megmarad vele. Én ezt, én ezt továbbra is mélységesen szomorúnak tartom. Jó csak ezt el kéne el mondani el... a pártársainak. Ennyi többször nem tudom elmondani. Félejét a, nekik, a... Nem, nem általam, nem magyar, üzenni kell. Elmondtam, át, elmondtam a magyar nemzetben. Át, De nem a magyar nemzet, át, nem a Fidesz könyörgöm.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 nem nyugtatnak, hogy Kispesten is vannak problémák, csak Kispest túl közel van hozzánk. Ezt rá, is értem. Gajda. Ráadásul Gajda Péter Fidesz alapító volt lőni. Hát nézze, ilyen az élet. El kell ilyen. mennem haza, mert várjunk. Ez jó? Várja a szolgáltató. Várja a szolgáltató. Nagyon sajnálom. De... És mondom, a 18. kellette pedig ez a történés lesz, ugye ön... meg hát ugye azt még lemondanom kell, hogy én próbáltam önnek utána nézni, az összes Facebook oldalát megszüntette, mintha fejegedte volna a múltot. Nem tudom, nekem azt mondták, hogy, ö, nekem azt mondták, hogy, ö, hogy nem szüntettem meg a kollégák, mert én be se tudom kapcsolni, de... Én tegnap nem lehet, tudtam elégni. Lehet, a, Igen, lehet hogy, a, lehet, hogy a Zuckerberg... Hát lehetséges, de akkor az más nem dolgokban is omnipotens. Köszönöm szépen, a e, telefonszáma változik, nem? Nem, nem, nem. Minden maradt kivéve a Facebook, mert azt amúgy sem szeret. Jó, hát akkor legalább ettől megszabadult, de nem hiszem, hogy ez Jó. túl nagy öröm lenne a bánathoz képest. Viszont hallásra. viszont hallásra. Önök Ugi Attillát hallották, a 18. kerület polgármesterét jelen pillanatban egy ember jelzett vissza az Navracsis Tibor, hogy lesz-e 7,5-8, fél 8 9 vagy fél 9 és 9 között Karácsony Gergely, ezt holnap 9 után tapasztalni fogjuk. gmail.com Viszont hallásra! A műsort a 18. kerületi önkormányzat támogatta. TV Rádió FM 98 Tisztán fogható